Роберт Чемберс. Жовтий знак. Переклад Андрія Лозінського. Записано ексклюзивно для Бабая. Хай думає багряний схід, що будемо робить, коли блакить зірок помре і зникне все умить. Багато у світі речей, які неможливо пояснити? Чому деякі музичні акорди навіюють думки про коричневі та золоті переливи осіннього листя? Чому меса святої Цицилії штовхає мою уяву милуватися печерами, стіни яких іскряться помережені незайманим сріблом? Що це було у лементі і Бродвей, о й метушні Бродвей, у ошостій? що спалахнуло перед очима картиною незворушного британського лісу, де сонячне світло просочується крізь весняне листя, а Сільвія нахиляється допитливо і делікатно над маленькою зеленою ящіркою і мовить. «Тільки уяви, це теж маленький витвір господа!» «Вперше я побачив вартового зі спини». Провів його байдужим поглядом до дверей церкви і більше не зважав, як не звертав уваги на інших пішоходів, що вешталися по вашингтон Сквер того ранку. Коли я зачинив вікно та повернувся до студії, вартовий уже зник з моїх думок. В обід день докучав за духою, я прочинив вікно і висунувся назовні, аби подихати свіжим повітрям. Чоловік стояв у внутрішньому дворику церкви, тож я знову з цікавістю зиркнув на нього. Мій погляд перетнув сквер до фонтану, і я, намагаючись зберегти в уяві розпливчасті образи дерев, асфальтових доріжок та групок нянь з дітлахами, подався назад до Мольберта. Коли я обернувся, перед очима знову майнула постать чоловіка у церковному дворі, Цього разу він стояв до мене обличчям, і я мимоволі нахилився, щоб роздивитися його. Тієї ж миті він підняв голову і глянув мені у вічі. У мене відразу виникла асоціація з гробовим червом. Я не знав, що викликало в мене таку огиду, але образ розжирілого, білого могильного хробака був настільки яскравим і бридким, що це напевно відобразилося на моєму лиці. Чоловік відвів одутле обличчя з рухом, якийсь чомусь нагадав звивання личинки, яку ненароком потурбували в шкарлупі каштану. Я повернувся до Мольберта і подав знак моделі, щоб продовжувала позувати. Попрацювавши трохи, я раптом зрозумів, що зіпсував усе, що вже встиг написати. Я взяв мастихін, аби зішкрябати фарбу з полотна. Відтінки шкіри здавалися якимись землистими і нездоровими. Я не розумів, як міг вписати настільки хворобливі кольори в етюд, що перед цим сяяв здоровими тонами. Насуплений глянув на Тесі. Ясний рум'янець враз оббарвив її шию і щоки. «Я щось не так зробила?» Спитала вона Ні, я погано написав руку Взагалі не розумію, як умудрився Наробити такого бруду на полотні Відповів я Але я позувала добре Наполягла вона Так, ідеально То я не винна? Ні, я винен Мені дуже прикро Мовила дівчина я дозволив їй відпочити трохи, поки втиратиму ганчірку з кипідару полотно, і виводитиму з нього всю ганьбу. Дівчина вийшла покурити, гортаючи французький кур'єр. Не знаю, можливо, було щось у скипідарі, або ж це був якийсь дефект полотна. Але чим більше я шкрябав, тим більше здавалося, розходилася по малюнку ця гангрена. Тер у поті чола. Але капость, наче переповзала з одного краю і на інший, тікаючи від мене. Знервований, я силкувався загамувати її, але вже й на грудях колір змінився. Здавалося, увесь малюнок в сотою інфекцією, наче губка воду. З пересердя я відставив мастихін, підар і ганчірку, думаючи, який скандал. Влаштую увалю за те, що продав мені це полотно Згодом я зрозумів, що це не був ані дефект полотна, ані зіпсуті фарби Напевно, справа в Скипідарі Розлючено, подумав я Або ж я зовсім осліп від полуденного світла Покликав Тесі Вона підійшла і нахилилася над моїм кріслом випускаючи в повітря кільця цигаркового диму. «Що ви зробили з етюдом?» – вигукнула вона. «Нічого», – буркнув я. «Напевно, неякісний скипидар». «Які жахливі кольори!» – продовжувала дівчина. «Ви думаєте, моя шкіра схожа на зелений сир?» «Ні, я не думаю», – мовив я злісно. «Хіба я колись так писав?» «Звичайно, ні. Отож, це, напевно, скипидар або що?» Погодилася вона. Вона накинула кімоно і підійшла до вікна. Я тер і дряпав, допоки не втомився. Зрештою зібрав пензлі і, грубо вилаявшись, проштрикнув ними полотно. Тесі відразу почала. «Саме так, лайтеся, поводьтеся як дурень, ламайте пензлі». Ви працювали над дитюдом три тижні. Тепер гляньте на нього. Що доброго в псуванні полотна? Ах, що за люди ці художники? Я зніковів. Як завжди, ніяковію після таких спалахів гніву. Тож повернув зіпсоване полотно до стіни. Тесі допомогла мені почистити пензлі і пішла переодягатися. за ширми вона годувала мене порадами щодо втрат самоконтролю поки не вирішила, що з мене таки досить. А потім вийшла і попросила застебнути гудзики на спині, куди сама не могла дотягнутися. «Все пішло ж, Кереберт, тоді, коли ви відійшли від вікна і розповіли про того огидного дядька на церковній площі», сказала вона. «Ага, напевно це він прокляв картину», відповів я, позіхаючи глянув на годинник. «Вже по шості знаю», мовила Тесі, поправляючи шляпку перед дзеркалом. «Так», – відповів я. «Не хотів тебе затримувати». Я висунувся з вікна, але миттю відсахнувся, вгледівши внизу постать дивного чоловіка з тістоподібним обличчям. Тесі помітила мою реакцію і також зиркнула у вікно. «Це той чоловік?» Прошепотіла вона. Я кивнув. «Я не бачу його лиця, але він виглядає якимсь тлустим і м'яким. Так чи інак?» Вона продовжила, глянувши на мене. «Він нагадує мені сон, огидний сон, що якось мені наснився». Дивлячись на свої вишукані черевики, добавила відсторонено. «Та чи був це сон взагалі?» «Звідки ж я можу знати?» – посміхнувся я. Тесі посміхнулася у відповідь. «Ви були в ньому», – мовила вона. «Тому, ймовірно, ви могли б щось знати про це». «Тесі, Тесі!» – хмикнув я. «Чи не підлещуєшся ти, кажучи, що бачиш мене у снах?» «Але так і було», – вона наполягала. «Розповісти вам?» «Давай!» Сказав я, прикурюючи цигарку. Тесі зіперлася на підвіконня і з серйозним виразом обличчя почала розповідь. Якось зимової ночі я лежала у ліжку. Ні, про що не думала. Тоді я весь день позувала вам. Була стомлена, однак не могла заснути. Я почула, як дзвони міста вибивають 10 годину. Потім одинадцяту... І зрештою північ. Я, напевно, провалилася в сон після опівночі, бо не пам'ятаю, як дзвонили наступні години. І здалося, що як тільки я опустила повіки і заснула, щось змусило мене підійти до вікна. Я підняла раму і виглянула назовні. Двадцять п'ята вулиця пустувала. Мені стало моторошно, усе з надвору видавалося якимсь темним і тривожним. Потім я почула скрип коліс. Він наближався. Здавалося, що я тут саме для того, аби чекати його. Дуже поволі скрип гучнішав. І нарешті я помітила віз, що рухався вулицею. Він все блищав, і коли він проїжджав під моїм вікном, я зрозуміла, що це катафалк. Я затремтіла від страху а кучер повернувся і глянув прямо на мене. Коли я прокинулася, то все ще стояло біля відчиненого вікна, ловлячи дрижаки від холоду, але чорний катафалк та кучер зникли. Цей сон я бачила вдруге у березні і теж отямилася біля вікна. Минулої ночі це снилося знову. Ви ж пам'ятаєте, як тоді дощило, і коли я проснулася, Моя нічна сорочка промокла наскрізь. «Але де ж я в цьому сні?» – спитав я. Ви, «Ви були у труні, але не мертвий». «У труні?» «Так». «Звідки ти знаєш, ти бачила мене?» «Ні, я просто знаю, що ви були там». «Може, ти на ніч переїла грінок чи салату з лобстером?» Почав я, сміючись але наляканий вигук дівчини перебив мене. «Гей, що таке?» сказав я, коли вона кинулася до вікна. «Той, той чоловік у церковному дворі, він керував катафалком!» «Що за нісенітниця? мовив я. Але Тесі витріщила очі від жаху. Я підійшов до вікна і виглянув на вулицю. Чоловік уже пішов. «Тесі!» Мовив я. Не будь дурненькою, ти надто довго позувала, нерви вже не витримують. Ви думаєте, я могла забути це обличчя? Промимрила вона. Тричі у я бачила катафалк. Кожного разу кучер повертався і дивився. Вгору, на мене. І це обличчя? Воно таке біле і м'яке, наче обличчя мерця, наче обличчя людини, мертвої вже давно. Я змусив її сісти і випити бокал Марсали. Присів поряд і спробував заспокоїти. «Слухай, Тесі», – мовив я, – «тобі варто поїхати до села на тиждень або два, добре перепочити». «От побачиш, після гарного відпочинку сни про катафалки тебе більше не турбуватимуть. Ти позуєш цілими днями, а під вечір стаєш знервованою. Треба щось робити з цим». «Знову ж таки, замість того, щоб лягти спати, по закінченню дня ти їдеш на пікнік у Сальзерс парк, або на Ельдорадо чи Коні Айленд, а наступного ранку приходиш сюди без сил. Тесі, не було ніякого катафалку. Це був звичайнісінький кошмарний сон». Дівчина блідо посміхнулася. «А що з тим чоловіком на церковній площі?» Він просто ще один пересічний херляк, яких бачу тут кожного дня. Я клянуся вам, містере Скот. я знаю це напевно, як те, що моє ім'я – Тесі Рієрдон. Обличчя чоловіка в церковному дворі – це обличчя кучера Катафалку. І що з того? – спитав я. То є чесний фах, як би не було. Тобто, ви думаєте, я таки бачила Катафалк? «Ох», – мовив я дипломатично, – «якщо й так, цілком можливо, що чоловік унизу керував ним, що тут такого?» Тесі піднялася, розгорнула пахучу хусточку і дістала з вузлика жуйку, вкинула собі до рота, потім натягнула рукавички і, подавши мені руки зі словами «Добраніч, містер Скот», вийшла. Наступного ранку Томас посильний приніс мені Геррельта та іншу періодику. Сусідська церква була продана. Я потякував Богу за це. Не тому, що я не терпів прихожан по сусідству, а тому що вже не міг зносити крикливого проповідника, чиє слово греміло з церкви так, наче проповідь лунала в моїй квартирі, і який тягнув свої носові рр із такою завзятістю. Що проти цього мимоволі поставали всі мої інстинкти, а ще там був дідько в людській подобі, органіст, який полюбляв перекручувати старовинні гімни, я жадав крові цього створіння, яке могло грати доксології, вставляючи такі мінорні акорди, які почуєш хіба що в грі квартетів дуже молодих студентів. Можливо, пастор і був хорошою людиною, але як тільки він заводив. І права рука його вславлена силою, правиця його трощить ворога. Я думав, скільки століть він проведе в чистилищі, поки не спокутає такий гріх. Хто купив нерухомість? Спитав я Томаса. Ніхто з тих, кого я знаю, сер. Казали їй що здає тут квартири, Гамільтон придивлявся. «Мо, хочеш ще пару студій збудувати?» Я підійшов до вікна. Чоловік із нездоровим обличчям стовбичив біля церковних воріт. І як тільки я глянув на нього, непереборне відчуття огиди знову наринуло на мене. «Між іншим, Томасе», – мовив я, – «що це за тип унизу?» Томас шморгнув носом. "А той червак – то нічний сторож церкви, сер». Сидить усю ніч там на сходах, і зиркає на тебе отак з підлоба, Аж не добре робиться. Я раз був, настукав його по голові. Вибачаюся, сер. Нічого, Томасе, продовжуй. Як усю ночі йшли додому з Гаррі, моїм другом з Англії, і я побачив того дядька на сходах. З нами ще йшли Молі та Джен. Сер, дівчатка, їдальні роблять. І він так подивився на нас Неважливо, що я ж вихнув, Чо вилопився жирний слимак Вибачаюся, сер Але то, -то що я сказав, сер Він нічого не відповів Я знов сказав А ну виходи зараз тобі дам Я війшов у двір Але він як язика проковтнув Лиш дивився на мене так призирливо, знаєте Ну, я й гепнув його Але, сер, той дядько якийсь такий рихлий і холодний був, аж бридко було його чіпати. І що він зробив? спитав я. Він та нічого. А ти, Томасе? Молодик зашарівся і ніяково посміхнувся. Містер Скот, я не знаю що, але я побіг геть. Я не є боягус, я ж бо служив. П'ятий пол королівських уланів, сер. Був сурмачем на те бір. Маю поранені. Тобто ти втік? Так, сер, я втік. Чому? Я б теж хотів знати, сер. Схопив молі й дременув. Інші теж сполошилися, як і я. Але чого вони налякалися? Томас зем'явся. Але моя цікавість уже розгорілася навколо осоружного чоловіка внизу. Тож я наполіг. Три роки перебування в Америці не тільки змінили Томасового вірку кокні, але й нагородили його американським страхом бути висміяним. Ви не повірите мені, містере Скотт, сер. Я повірю. Не будете сміятися над мною, сер. Ні, звичайно. Хлопець вагався. Сер, клянуся, то я чиста правда. Коли я вдарив його, він ухопив Мій зап'ясток, сер Я викрутив руку А один його палець Відірвався і прилип до моєї кисті Сповнений Огиди та жаху Вираз Томасового обличчя Напевне перекочував і на моє Він додав То так бридко Тепер, коли бачу його Просто йду геть Мені аж погано від нього стає Коли Томас пішов я наблизився до вікна. Чоловік стояв біля церкви, зіпершись руками на ворота. Я поспішно подався назад до Мольберту, здригаючись від жаху і нудоти. На правиці у чоловіка бракувало середнього пальця. О дев'ятій прийшла Тесі. І з веселим доброго ранку містери Скотт зникла за ширмою. Коли з'явилася знову і стала на модельний стенд, щоб позувати мені, я їй на втіху дістав нове полотно. Вона мовчала, поки я робив нариси. Та як тільки шкреботіння вугільного олівця припинилося, і я дістав фіксатор, дівчина защебетала. У мене був такий чудовий вечір, ми ходили на тоні пастора. «Хто ми?» – запитав я. «Ну, і ти і знаєш, модель містера Вайта, ще Пінкі Маккормік». Звемо її пінки, бо в неї таке красиве руде волосся, яке ви, художники, так любите. І Лізі Берг. Я бризнув фіксатором на полотно. А далі? Ми бачили Келі і Бебі Барнс, танцюристку та... та інших. А ще я закохалася. І саме тому ти повернулася до мене, Тесі. Вона засміялася і захитала головою. Він брат Лізі Берг, Ед. Просто ідеальний джентльмен. Тесі з посмішкою прийняла мою знічену батьківську пораду щодо загравання з чоловіками. Ой, а я сама все знаю про небезпеку фліртування з незнайомцями, мовила вона, роздивляючись свою жуйку. Але Ед інакший. Лізі ж моя найкраща подруга. Далі вона розповідала, що Ед покинув роботу на панчішній фабриці в Ловелі, Масачусетс як він здивувався, приїхавши сюди і побачивши, які вже дорослі вони злізі, який він вишуканий молодик і з якою він легкістю розтратив півдолара на морозивої устриці, щоб відсвяткувати своє призначення на посаду клерка вовняного відділу в Мейсіс. Слухаючи її, я почав рисувати, а вона позувала, посміхаючись і щебечучи, як горобчик. До полудня я вже дещо міг їй показати. «Так краще», – сказала вона. Я теж так думав, тож з'їв ланч із приємним відчуттям, що роблю свою справу добре. Тесі розклала ланч на малювальному столі навпроти. Ми пили бордо з однієї пляшки і прикурювали цигарки від одного сірника. Я дуже прив'язався до Тесі. За роки нашого знайомства на моїх очах вона перетворювалася із кволою, незграбної дитини у струнку, витончену жінку. Вона позувала мені вже протягом трьох літ і з усіх моделей була моєю улюбленицею. Мене б дійсно дуже турбувало, якби вона стала, як то кажуть, зарозумілою чи вітряною, але я не помічав таких змін у її манерах, тож серцем відчував, що все добре. Ми з нею ніколи не обговорювали моральні принципи, і я не мав наміру цього робити надалі, частково тому, що в мене самого їх було катма, а частково, бо вона й так робитиме те, що їй заманеться, незважаючи на мене. Бажаючи їй найкращого, я сподівався, що в житті вона триматиметься подалі від складнощів. Крім того, я керувався егоїстичним бажанням зберегти поряд свою найкращу модель. Я знав, що закоханості не мають значення для таких дівчат, як Тесі. Такі речі в Америці не схожі на такі ж речі, як, скажімо, у Парижі. Я цілком усвідомлював, що так чи інакше одного дня хтось забере в мене Тесі, і якою б дурнею в моєму уявленні не виглядало весілля, все ж я щиро сподівався, що в перспективі Тес все ж дійде до вівтаря. Я католик. Коли слухаю месу, коли хрещуся, я відчуваю, що все, включаючи мене самого, наповнюється життєвою силою. І коли я сповідаюсь, мені завжди стає краще. Людина, яка прожила на самоті стільки ж, скільки я, мусить комусь сповідатися. Знову ж таки. Сильвія була католиком, і цього було достатньо для мене. Але я говорю про Тесі, а вона зовсім інша. Вона теж католик, навіть більш побожна, ніж я. Тож я трохи боявся того, що моя красуня модель закохається. Але розумів, що доля сама вирішить її майбутнє. І в душі я молився, щоб талант дівчини тримав її подалі від таких чоловіків, як я і розставляв на шляху Тесі лише Едів Бергсів та Джиммі Макорміків, благослови Боже її миловидне личко. Тесі сиділа, випускаючи кільця сигаретного диму до стелі і полускуючи льодом у бокалі. «Ти знаєш, що мені снилося минулої ночі?» – спитав я. «Невже сон про того чоловіка?» – засміялася дівчина. «Точно! Сон був схожий на твій». Але набагато страшніший. По-дурному було казати так, але ж ви знаєте, як мало такту в пересічного художника. Я, напевно, заснув у десятій. Продовжував я. І через деякий час прокинувся. Мені настільки чітко було чутно північні дзвони, шум вітру у гіллі, гудки параплавів в бухті, що навіть зараз сумніваюся, чи спав у той момент. Я лежав у шабатурі зі скляною кришкою, бачив тьмяні вуличні вогні, що пропливали повз, і Тесі, коробка, у якій я знаходився, лежала на возі, що скрипів, рухаючись по кам'яній бруківці. Я занепокоївся і спробував врухнутися, та ящик був надто тісним. Мої руки були перехрещені на грудях, я не міг підняти їх аби щось вдіяти допомогти собі. Я спробував закричати, та голос зник. Чув тупід коней, що тягнули віз, навіть дихання кучера. Раптом по вухах ударив інший звук, не наче хтось підняв віконну раму. Я спромігся повернути голову і зрозумів, що можу бачити не тільки крізь кришку коробки, а й крізь бокові вікна критого екіпажу. Я розрізняв будинки, пусті, тихі, у жодному ані світла, ані життя, окрім одного. У тому будинку вікно було відчинене на другому поверсі, і білосніжна біла постать виглядала з нього вниз на вулицю. Це була ти. Тесі відвернулася від мене і сперлася ліктем на стіл. «Я бачив твоє обличчя», – продовжив я. Ми проїхали далі і повернули у вузький чорний провулок. Тоді коні зупинилися. Я чекав, заплющивши очі від страху й нетерпіння, але було тихо, неначе в могилі. Здавалося, я пролежав там кілька годин, і в мене з'явилося химерне відчуття, відчуття присутності, неначе хтось зовсім близько біля мене. Я розплющив очі й побачив мертвотно-біле обличчя кучера-катафалка, який нахилився, роздивляючись мене крізь кришку труни. Схлип Тесі перебив мене. Вона тремтіла, мов листок на вітрі. «Я зрозумів, що поводжуся, як телепень», тож спробував виправити ситуацію. «Чого ти, Тес?» – мовив я. «Я просто хочу тобі показати, як твоя історія може вплинути на сни іншої людини. Ти ж не думаєш, що я дійсно лежав у троні? Ну, чого ж ти трентиш? От бачиш, як твій сон і моя безпричинна ворожість до того невинного вартового біля церкви налаштували мій мозок на такі сни». Вона затулила обличчя долонями і заридала так, наче її серце в момент розбилося на руски. «Яким же віслюком я був!» Але я був готовий виправитися, тож підійшов та обійняв її. «Те, Сімела, пробач мені!» – сказав я. «Не хотів налякати тебе такою дурнею. Ти така чутлива дівчина, ще католичка, так віруш у сни». Її рука стисла мою. Дівчина схилила голову на моє плече та все ще тремтіла. Я погладив її, заспокоюючи. Ну ж, Ботес, розплющ очі і посміхнись. Її очі повільно розплющилися і зустрілися з поглядом моїх. Вираз у них був настільки дивним, що я поквапився заспокоїти дівчину знову. Це безглуздя, Тес, і не бійся, що це якимсь чином тобі зашкодить. «Ні», – мовила вона, але її червоні губи тремтіли. «То в чому річ, ти боїшся?» «Так, але не за себе». «За мене?» – запитав я, посміхнувшись. «За вас?» – ледь чутно мовила Тесі. «Я… я кохаю вас». Я засміявся. Але коли усвідомив її слова «застиг, наче скам'янілий», з мого боку це був просто апогей ідіотизму. У момент між її реплікою і моєю я би міг придумати тисячі відповідей на це невинне зізнання. Я б міг відповісти сміхом, міг зробити вигляд, що не зрозумів. Я міг би вказати на те, що вона, зрештою, просто не може мене кохати. Але моя відповідь виявилася швидшою за мої думки. І лише зараз я маю можливість думати, думати, коли вже надто пізно, над тим, як я поцілував її в уста. Того вечора я, як завжди, прогулювався Вашингтон-парком, міркуючи про події дня. Я вскочив у халепу. Тепер уже немає шляху назад. Я дивився просто в обличчя майбутнього». Мене не можна було б назвати хорошим чоловіком чи навіть порядним, але я навіть подумати не міг про те, щоб обманювати себе чи тесі. Пристрасть мого життя, похована в залитих сонцем лісах Британії, чи похована вона там назавжди? Надія в моєму серці кричить ні. Три роки я слухав голос Надії. Три роки я чекав звуку кроків біля свого порогу. Чи Сільвія забула? Надія каже, що ні. Я вже казав, що не був хорошим чоловіком. Це правда. Але я й не був кимось на кшталт комічних оперних лиходіїв. Я проживав легке, безтурботне життя. Брав від нього все, що мені до вподоби. Інколи, гірко шкодуючи про свої вчинки. І лише стосовно однієї речі, окрім моїх малюнків, я був серйозний. І це дещо, якщо воно не втрачене назавжди, було заховане у британських лісах. Було пізно шкодувати про те, що сталося вдень. Щоб це не було, жалість інстинктивна відповідь на її смуток чи прояв інстинкту вдоволення, марнославства. Уже було все одно. І якщо я не бажав помутити невинне серце, то мій шлях був уже чітко визначений. Вогонь, сила, глибина тієї пристрасті, яку я вже не розраховував, віднайти у світі з усім моїм ефемерним життєвим досвідом не залишили мені варіантів, окрім як відповісти взаємністю або відкинути її. Можливо, тому що я надто боягузливий, щоб завдавати болю іншим. Можливо, тому що у мені мало надутого пуританина. Не знаю. Але я відмовився відхилити цей бездумний поцілунок. Не встиг цього зробити перед тим, як брама її серця відчинилася, випустивши шалений потік почуттів. Хтось інший, хто знаходить похмуре задоволення, роблячи себе та інших нещасними, міг би протистояти цьому. Я не міг. Я не посмів. Після того, як пристрасть вщухла, я сказав Тес, що краще б вона покохала Еда Берка, який би з часом одягнув їй обручку на палець, але вона і слухати не хотіла. Тож я подумав, що поки вона вирішила любити когось, за кого не може вийти заміж, нехай це буду я. Принаймні, я міг би ставитись до неї зі стриманою прихильністю, і коли б її не втомило це захоплення, по його закінченню погано їй не стане. Я так вирішив, але усвідомлював, наскільки важко це буде. Я пам'ятав, яку огиду викликає в мене навіть згадка про платонічну любов. Для такої людини, як я, це непідйомний обов'язок. Коли я уявляв майбутнє, то ніколи навіть на мить не сумнівався, що Тес буде безпечно зі мною. Якби це був хтось інший, я б навіть не забивав собі подібним голову. Я би міг пожертвувати будь-якою жінкою в світі, та тільки не тез. Дивлячись в майбутньому просто вічі, я бачив кілька можливих закінчень нашого роману. Усе це або швидко стомить її, або ж вона стане настільки нещасною, що я буду або змушений взяти її заміж, або відпустити... Якщо б я одружився з нею, вона була б нещасливою. Я, поряд з підхожую для мене жінкою, вона поряд із чоловіком підхожим для будь-якої жінки, у минулому житті ніщо б не змусило мене взяти шлюб. Якби я пішов від Тесі, вона напевне страждала б та швидко облишила б це і вийшла заміж за якогось едіберка або ж упавши в шаленство. Спересердя накоїла б дурниць. З іншого боку, якщо ж вона втомилася б від мене, усе її життя раптом постало б перед нею чудовими перспективами у вигляді одруження з Еді Берком, обручок, діточок, близнюків, квартиру Гарлімі, і Бог знає, чого ще. Поки я крокував між деревами біля Вашингтонської арки, вирішив, що у всякому разі. Вона має знайти в мені вірного друга, а далі хай буде, що буде. Я повернувся додому, одягнув свій вечірній костюм. На комоді лежала маленька, ледь парфумлена записка. «Під'їжджай до службового входу об 11. -й. Підписано «Едіт Кармайкл, театр Метрополітен». Я, точніше ми з міс Кармайкл, повечеряли в Соларі. Світанок лише почав золотити хрест на верхівці меморіальної церкви, коли я вийшов на Вашингтон-сквер, після того, як залишив Едіту Брансвіку. Я не зустрів у парку нікого, поки прогулювався між дерев від статуї Гарібальдії до Гамільтона Партменхаузу, але як тільки минув церковний двір, помітив постать на кам'яних східцях. «Озноб покрив моє тіло!» Коли я побачив це мертвотно-біле набрякле обличчя, я поспішив пройти повз. Чоловік, що сидів на східцях, мовив щось, що могло би бути адресоване мені, або ж він пробурмотів щось собі. Та я раптом спалахнув гнівом від того, що ця істота посміла заговорити до мене. На мить захотілося розвернутися і відгамселити його ціпком. Та я не зупинився, прийшов до Гамільтон-Гаузу і увійшов до своєї квартири. Довгий час, метаючись на ліжку, я силкувався виторити звук його голосу зі свого слуху. Марно. Він наповнив голову. Це огидне бурмотіння, наче масний дим із чану для топлення жиру. Гнили, як липкий запах розкладу. І поки я шарахався на ліжку, голос у моїх вухах ставав дедалі чіткішим, я почав розуміти слова, які він вимовив. Їх значення доходило до мене повільно. Так, наче слова були давно забуті мною, і я намагався їх згадати. Нарешті вони набули сенсу. «Ти знайшов жовтий знак! Ти знайшов жовтий знак! Ти знайшов жовтий знак!» Я лютував, що на біса той чоловік мав на увазі. Подумки сиплючи прокляттями в його бік, я повернувся і заснув. Та коли прокинувся, почувався вимученим, бо мені снився той же сон, що й минулої ночі. Тепер це не на жарт схвилювало мене. Я одягнувся і спустився до студії. Тесі сиділа біля вікна, але як тільки я ввійшов, підвелася, обійняла мене і поцілувала. Вона виглядала так мило, що я поцілував її ще раз, а потім присів перед Мольбертом. «Де ескіз, який я почав учора?» – спитав я. Тесі глянула на мене та не відповіла. Я почав ритися серед купи полотнищ. «Поквапся, Тес, і приготуйся. Ми маємо скористатися цим чудовим ранковим світлом». Та коли я припинив шукати серед інших картин і розглядівся по студії в пошуках ескізу, то помітив, що Тесі стоїть поряд із Мольбертом все ще повністю одягнута. «Щось трапилось?» – спитав я. «Ти добре почуваєшся?» «Так, то поквапся ж. Ти хочеш, щоб я позувала, як, як завжди?» «І тоді я зрозумів. Я втратив найкращу натурницю, яку коли-небудь зустрічав. Глянув на Тесі, вона розчервонілася, на жаль, на жаль. Ми скуштували забороненого плоду. Едем і природна невинність залишилися для неї в минулому». Думаю, вона помітила розчарування на моєму обличчі, бо відразу додала «Я позуватиму тобі, якщо ти хочеш, ескіз за ширмою, я його там поставила». «Ні», – мовив я, – «ми почнемо щось нове». Я дістав із гардеробу мавританський костюм, мусіний яскравою мішурою. Тесі з захопленням зникла за ширмою, а коли вийшла, то неабияк вразила мене. Її довге чорне волосся було підняте над чолом бірюзовим браслетом, а кінчики пасем крутилися над її розкішним поясом. Озута вона була в розшиті орнаментами гостроносі тапочки, а спідниця, вигадливо оздоблена срібними арабесками, опускалася до щиколоток. У блискучому блакитному жилеті, вишитому сріблом, і короткій курці, усіяній бірюзовими блискітками, Тес виглядала приголомшливо. Вона підійшла до мене і підняла усміхнене обличчя. Я опустив руку до кишені, дістав звідти золотий ланцюжок із хрестиком та застебнув на її шиї. «Він твій, Тесі!» «Мій?» – завагалася дівчина. «Твій. А тепер позуй мені!» Дівчина сяячою посмішкою на обличчі Сховалася за ширмою. А коли вийшла, стискала в руках маленьку коробочку. На ній було написано моє ім'я. «Я хотіла подарувати це тобі ввечері, перед тим, як ітиму», – мовила вона. «Та я не можу чекати». Я відкрив коробку. У середині, на рожевій бавовні, лежала застіпка з чорного онікса, прикрашена золотим символом чи то літерою. Це не був арабський або китайський ієрогліф, Ба навіть, як я зрозумів уже потім, цей символ не належав до жодної з людських мов. Це все, що я можу дати тобі на пам'ять, мовила вона сором'язливо. Мене це трохи вкололо, та все ж я сказав їй, що дуже ціную її подарунок і пообіцяв носити застібку завжди. Тесі прикріпила її до мого пальта під лацкан. Як нерозумно Тес було купляти мені таку красиву річ, мовив я. Я не купляла її, хмикнула вона. Де ж ти її взяла? І дівчина розповіла мені, як одного дня, повертаючись із відвідин акваріума в батері, знайшла застіпку, як писала оголошення до газет, Марно намагаючись знайти власника Це було минулої зими, мовила вона Точнісінько того дня, коли мені наснився той страшний сон про катафалк Я згадав свій сон минулої ночі та нічого не відповів Підняв вугільний олівець над полотном, а Тесі завмерла на модельному стенді День був катастрофічним. Переносячи полотно з одного мольберта на інший, я послизнувся на полірованій підлозі, упав і сильно забив зап'ястя. Настільки сильно, що потім не міг втримати кисть, і єдине, що мені залишалося, марно блукати студію, глипуючи на незавершені малюнки та ескізи, аж поки я, охоплений розчаруванням, не повалився на крісло, щоб закурити. Дощ періщив у вікна, торохкав обдах церкви своїм монотонним речитативом, все більше розхитуючи мені нерви. Тесі сиділа біля вікна і шила. Кожного разу, як вона піднімала голову, я ловив її погляд, сповнений такого безневинного жалю, що від нього мимоволі почувався присоромленим, тож вирішив пошукати щось, щоб мене зайняло. Я давно перечитав усі книги зі своєї бібліотеки, але чомусь знову підійшов до книжкових шаф. Я впізнавав кожен том за кольором корінця, оглянув їх усі, проходячи бібліотеку і посвистуючи, аби зовсім не впасти духом. Уже хотів було піти до їдальні, коли мій погляд упав на книгу в палітурці зі зміїної шкіри. Книга стояла на верхній полиці останньої шафи. Я не пам'ятав її, знизу не міг прочитати блакитні надписи на обкладинці, тож повернувся до студії та покликав Тесі. Вона видерлася на тумбу і дістала книгу. «Що це?» – спитав я. «Король у жовтому». Я остовпів. Хто її поклав туди? Як вона взагалі з'явилася в моїй квартирі? Давним-давно я зарігся, що коли-небудь читатиму цю книгу. Ніщо в світі не могло змусити мене купити її. Бо язка цікавість, можливо б, і змусила мене її розгорнути. Та я ніколи не шукав цю книгу у книжкових крамницях. Навіть якби моя допитливість підштовхнула мене до того, аби прочитати цей твір, спогади про жахливу трагедію молодої Кастаньє, Яку я знав, стримували мене від вивчення проклятих сторінок короля у жовтому, я завше уникав слухати будь-які описи цього твору. Другу його частину ніхто б не насмілився обговорювати вголос, тому я не мав жодного уявлення, що саме мені можуть відкрити її сторінки. Я розглядав огидно поцятковану клямру на політурці, Наче це була отруйна змія. «Оближ, Тесі!» – мовив я. «Поклади!» Звичайно, мого застереження було достатньо, аби розпалити її цікавість. І перш ніж я встиг щось зробити, вона схопила книгу і, сміючись, затанцювала студію. Я спробував спіймати її. Та дівчина, посміхаючись, вислизнула з моїх безпомічних рук. І я роздратовано прослідував за нею. Тес. крикнув я, заходячи до бібліотеки. Послухай, я серйозно, поклади цю книгу. Я не хочу, щоб ти її розгортала. Бібліотека була порожня. Пройшовши студіями, зайшовши до спальні, вітальні кухні, я зрештою вернувся до бібліотеки. Дівчина так добре сховалася. Що минуло півгодини, поки я спромігся відшукати її, зблідлу й принишку. Тесі сиділа біля решітчастого вікна у складській кімнаті. Я відразу побачив, що вона поплатилася за свої дурощі. Король у жовтому лежав на її ногах, розгорнутий на другій частині. Я глянув на Тесі і зрозумів, що вже надто пізно. Вона прочитала короля у жовтому. Узявши її за руку, я провів тест до студії. Дівчина наче заклякла, і коли я попросив її прилягти на диван, підкорилася без заперечень. Вона заплющила очі, її дихання стало глибоким і розміреним, та я все ж не міг зрозуміти, заснула вона чи ні. Я довго сидів поряд, та не почув від неї. Жодного слова. Нарешті я підвівся, зайшов до складської кімнати і менш ушкодженою рукою узяв з підлоги книгу. Вона здавалася, наче налитою свинцем. Та я заніс її до студії, присів на килимок біля дивану, розгорнув і прочитав від початку до кінця. Коли я омліли від емоцій, що огортали мене, віджбурнув книгу та втомлено зіперся на диван, Тесі раптом розплющила очі і глянула просто на мене. Деякий час ми вели мляву, монотонну бесіду, аж поки я не усвідомив, що ми обговорюємо короля у жовтому. Який же солодкий гріх у словах, написаних на його сторінках, чистих немов кристали, прозорих та звучних, як киплячі джерела, в словах, що іскряться і блищать неначе отруйні діаманти-медічі, Нещастива, безнадійно проклята душа того, хто здатен зачарувати і скувати людську істоту такими словами, словами, зрозумілими лише невігласам та мудрецям. Словами, більш дорогоцінними, ніж будь-які коштовності, більш утішними, ніж музика, жахливішими, ніж сама смерть Ми розмовляли про це, незважаючи на тіні, що огортали нас Тесі молила мене викинути застібку з чорного онікса, вигадливо інкрустованого символом, який, як ми тоді вже знали, і був тим самим жовтим знаком я не знаю, чому відмовився і зараз у цю годину, тут, у своїй спальні, де я пишу це зізнання, був би радий дізнатися, що заважало мені зірвати жовтий знак з грудей і вкинути його в полум'я. Я впевнений, що хотів зробити це, та все ж не виконав прохань дівчини. Упала ніч, години розтягнулися, північ гримнула зі шпилів огорнутого туманом міста. Та ми все ще шепотіли одне одному історії про короля, про мертвотну бліду маску, говорили про Гастора та Касильду. А туман вихрився за шибками немов піна, що насувається і розбивається об береги Галі. У домі було тихо, жоден звук не долинав з туманних вулиць. Тесі лежала серед подушок похмура і бліда. Її долоні я тримав у своїх, і знав, що знає вона, читав її думки, як читала вона мої, бо ми осягнули таємницю гіат, і фантом правди простягнувся між нами. І тоді, коли ми відповідали одне одному, миттєво, безмовно, думка на думку, тінь у мороку раптом зрушили з місця, і з вулиці ми почули звук. Він ставав все ближчим. Цей млявий скрип коліс, він гучнішав та гучнішав. І коли припинився унизу, перед дверима будинку, я змусив себе підійти до вікна. Унизу на вулиці я побачив чорний катафалк. Двері унизу розчихнулися та зачинилися. Тремтячи, я повз до дверей квартири, аби замкнути їх. Та розумів, жодні засуви, жодні замки не стримають ту істоту, що прийшла за жовтим знаком. Я чув, як повільно воно наближалося залею. Коли воно дісталося дверей, засуви опали, зогнили від одного лише його дотику. Воно увійшло. Я витріщився у морок та не побачив нічого. Лише відчував, як ця істота огортає мене своєю м'якою, холодною хваткою. Я закричав, борючись з його смертельною лютю, та не міг вдіяти нічого гісінько. Воно зірвало з моїх грудей оніксову застіпку, а сильний удар в обличчя збив мене з ніг. Падаючи, почув, як скрикнула Тесі. Її душа відійшла. Я жадав слідувати за нею, бо знав королю Жовтому, вже відгурнув свою обідрану мантію. Залишалося лише молити Господа про порятунок. Я би міг розповісти більше, та не знаю, яка світові буде з цього користь. Я пропаща людина, що втратила будь-яку надію на людську поміч. Поки лежу тут, пишу, не переживаючи навіть, чи закінчу перед тим, як сконаю, то бачу лікаря, що стоїть поряд, збирає свої склянки та флакони, а потім підводиться і гукає священника». Їм буде дуже цікаво дізнатися обставини цієї трагедії Вони пишуть книги, друкують мільйони газет Та я не напишу більше жодного слова І священник закріпить мої останні слова печаткою святості Коли його службу буде закінчено Ці люди з зовнішнього світу Нижперять по зруйнованих будинках, колосмертних вогнищ і все для того, щоб їхні газети окропилися кров'ю та сльозами. У моєму ж випадку все закінчиться перед смертною сповіддю. Вони знають, що Тесі померла, що помираю я. Вони знають, як люди в будинку, пробуджені пекельним вереском, увірвалися в мою квартиру і знайшли одного живого та двох мерців. Але вони не знатимуть, що сказав доктор, вказуючи на жестку зогнилу купу на підлозі, посинілий труп церковного вартового. У мене немає ніяких раціональних пояснень. Ця людина мала б бути мертва уже багато місяців. Думаю, я помираю. Я б хотів, щоб священник, Кінець. Переклад Андрія Лозінського Записано ексклюзивно для Бабая